Ba, arra txaldeon, ongi etorri, buenas tardes, bienvenidas. puntual, puntual, hasiko gara gaurko saioa, ba, alde batetik ez, hor, e, uinen bestaldean jendea dugulako zai, eta baita ere, ba, ordu tegia, ek, ez dakit, pixka testutzen gaituztelako, bai? Orduan, bueno, igual, bi minutu, hito ditut, edo, bueno, hasiko nahiz ez, jendea jesartzen den bitartean, badak izuen gaur hemen elkartu gara ba, aliantza politikoen inguruan hitz egiteko, bai, aliantzak, ez, pandemia garaian eta, eta kasualitatea bada ere, bai, ekarri, bai, gaur, ez, gaurko efemeride bat ekarri nahi dut honetara eta bada, mila bederatzireun da laro lauan, Britania Hondian mehatzari e, mehatzarien greba, eh, ekonomikoki e, laguntzeko, eh, eta sostengatzeko, ba, kontzertu bat antolatu zutela mehatzarien babeserako lesbiana eta gaien, eh, e, sareak eta ez dakit iruditu zaigu, ba, badela zerbait, eh, e, aliantzei buruz hitz egiten digun ekimen bat eta eta, bueno, es, e, bakigu aliantzak Ba, orain dela, ez, urte asko, eslantzen dugun zerbait dela eta, bueno, ba, baikarrin nahi izan dugu ona. E, dakizuenez eta honetan ez, bueno, ba, edo esnaiz gehiagiru usatuko, e, Josemi Zumalage fundazioa kantolatu du e, mai inguruau, e, ze aski kultura politikoaren inguruan ez gogoetatzen dabilen taldea eta, buz, e, zuetako batzuk dakizuenez, ba, Jo, Xiaomi bada, ez? Herri mugimenduetatik, herri mugimenduekin, herri mugimenduentzako lan egiten duen taldea eta nolabait, bueno, ba, ba e, lerro bezberdinea ditu, baina nik esango nuke, ez, gure hiru lerro nagusiak direla gogoetatzea, dinamizatzea eta formazio prozesu, prozesu, prozesuetan laguntzea, bai? Eta ba gaurko honetan, ba azken urtetan, ez, kultura politiko talde horretan egon egongarenok, ba, piskat aliantzen inguruan egongara pentsatzen eta mugimendutako jendearekin hitz egiten, eta askotariko esperientziak ba, argitara ekarri ditugu, eta iska, e, e, ikaspen batzuk pentsat jaso, eta, bueno, hortikan ba, ba, zerren inguruan ibili gara, zeho ba, zer zerre aipatzeko, ba, aberrez, ez, Jendeak nola ulertzen dituen aliantzaak, eta elkarlan politikoak zeri deitzen diogu aliantza zeintzuk dira horiek ez eraikitzeko zaltasunak zeintzuk dira ez e, irabazitako lorpenak edo ze lortu dugu ez aliantzen bitartez eta e, ze ozer azpimarratzekotan asp, edo ekartzeko ona ez e, ba, izan ditugune solasaldi hoietatik ataratako ideia bat izango litzateke aliantza edo elkarlanen funts nagusia Ez, mugimenduen eragoinkortasun politikoa indartzea dela, ez? Eh, nolabait elkarrekin jarduten eh haritzen ja, e, garenean, ez? Indar eta baliabideak, ba, biderkatzen ditugula eta horrek, bueno, ba, bestean badakarrela, ez? Borroka esparruetan gehiago edo eragin gehiago izateko gaitasuna, ez? gure ganatzea. Eta, bueno, hortikan ba, abiatzen gara ere e, gaur gaur hementsa antolatu dugun mai inguru honetara gerturatzeko eta e, zergatik mai ingurua ba iruditze zitzailagolako es asken ilabetetan bizi izan dugun egoera bereziak ba, eskaintzen duela es e, aliantzen inguruan hitz egiteko aukera nola daitez eskena toki berrian kokatu gaituelako bueno berria edo desberdina es kokatu gaituelako egoera horrek eta hor ba, bueno, ba, edo esperientzia berri batzuk sortu dira izan daitezkela, es E, bezerako ba, sareenak, edo bestelako esperientzia batzuk elkarrekin lanean hasi dira, edo bintzat, egokitzapen batzuk gertatu dira. Eta horien inguruan ez hitz egin nahi dugu gaur hemen emenditugun gure konbidatuekin, eskerrik asko konbidapena onartzeagatik. eta uste dugu badaudela horrez, e, bueno, ba, esperientzia horietan edo gaur emend bildugaren onartean e, horrelako elementu batzuk edo e, errepikatzen direnak, ez izan daitekela Toki tok, tokikotasuna zaintza lanen berrant, berrantolaketa, ez, komunitatearen zaintza, ez or, or, bueno, ba, elementu hauek agertzen direla esperientzia hauetan eta, bueno, inguruan ere hitz nahi dugula e, gaurkoan eta uste zergatik eta beste arrasoietako bat izango litzateke askein finean uste dugula gauza batzuk Bueno, agian aldatu direla, baina badaguela zerbait dela, ez? Aktibazio soziala eta autoantolakuntarako beharra badugula. Eta seguraski len, baino gehiago ere, ez? Edo nahi baldin baduzue, ez? Eh e, bueno, ba, edo hasi, e, baino gehiago, baino eta era berean ere irutze zaigu, bueno, ba, egoera berri, bueno, berri, ba, egoera honek sortu duela, ez? Herri mugimenduentzako zeinbait saltasun, zeinbait arazo, Eta e, Oiien bueno, ba, aur, aurrean ere ez elkararitzeak eta saretzeak e, garrantzitsua dela. eta arazo esaten dituean, ez honetas ere luze hitze egin nahi, baina izan daiteke ez ba, elkartzeko arazoak ditugula, bilerak egiteko arazoak ditugu. Agian oso mugimendu handdietan parte hartzen balddi badugu, ba, ziurtagiriak egiteko aukera gehiago ditugu, baina beste talde batzuk baiz dituzte eta... Baita ere, badagoela zerbait, lotuta dagoena, ez, autofinantziazioarekin, e, eta, e, bueno, nola ere eskubide, zibil eta politiko batzuen murrizketa e, bizitzen ari garela, ez? Eta, bueno, ba, ba horren aurrean ere, e, uste dugu garrantzitsua, dela, gure artean itzegitea. Autofinantziazioari egin dudan ez egingo dutola, hor txiki txiki bat, e, gombidatuak aurkestua horretik, dela, hor, ez sartzeko... E, bide horretan ikusiko duzue ez infernu biziikeko lagunek ekarri dituztela poltza batzuk, ez? ekarri dituzte ikusteko eta apuntatzeko zer nahi dugun. Orduan gerora, ez ikusi dauden modeloak eta koloreak eta zerrendan apuntatu zer nahi duzue. eta baita ere e, sarak ekarri ditu aldizki batzuk, ez e, doakoak direnak eta nahi duenak ez e, ba, hartzeko. Orduan bueno, ba, hementxe ditugu bostkon konbidatu gauza guzti hauetaz aritzeko hasiko eh, naiz punta puntatik kan, ez Carlos dugu pentsiodunak eta du intasuna elkartetik, ez etorritako eh, laguna Sara Infernu bizirik taldetikan sukare eta itziar eh balatik Gasteizen eh, dagoen kolektiboa eta bukatzeko gaiora hemen nire ondoan groseko zaintza zaretik, bai, orduan egingo duguna da galdera batzuk planteatu dizkiegu, alde zaurretik eh, eman dizkiegu, eta e, galdera abietako batzuk hasierakoa eta bukaerakoa guztiontzako dira, eta gero, pues banan-banan, proiektu bako itzari, galdera bereziren bat egingo diogu, bai. Orduan, azteko, e, bueno, eskatuko dizuet, bai, e, zuen esperientzia aurkeztu Eta, eta kokatzea, bale? Presentar la experiencia desde la que venís, el grupo desde que venís y, y ubicarlo, ¿no? Ubicar esa experiencia, ¿vale? egingo dugu aiora hasiko da eta jongo gara orden horretan, ¿vale? Ba zu zurea daitza aiora. Bale, eskerrik asko Atxaldeon da noi. E, bueno, baixe, ba, ni aiora naiz eta Groseko auzo zaintza taldetik anator. E, groseko auzo zaintza taldea ja ez dago martxan, o sea, ja, ni eh, amaitutzaten man genuen esperientzia bat izantzen, baina bueno, sortu zan ba, e, martxo aldean, ez? E, pandemiaren kontu guztia u kolpetikan iritsi zitzaigun, o ja, ematen du e, horrekin bizi gehala eta eraba normalizatuta dagoela, baina martxoko egoera gogoratzen baldin balduzu, goizetik gauera izan zen, repente etorri zitzaigula e, konfinamendu bat, ez? Ba, martxoa erdi aldean Egun batetik han bestera, esan ziguten etxetan sartu bar genula, ezin genula atera eta e, ez genekila, zenbaluzatuko zen egun hori. E, bueno, ba, osasun larri aldi bat zegoelako eta hori ikusten zelako, ba, osasun larrialdi aldi horri aurre egiteko neurri eraginkorrenetariko bat. Zegartatzen da, etxetara bidalik intuztela, baina etzituzten jarri baliabideak e, beharra zuen pertsonak, Ba, bizitzen jarraitu az zezanez, ba, ba, gubentzate hori izan ikusi genuna bat etxera bidali gaituzte, esan digute ezinegula atera, ez bain bada oso beharrezkoa, baina ze pasatzen da. E, vulnerableak dian edo bueno jain beste ezagutu egun zaurgarriak dian pertsona hoiekin, ez ba bakarrik bizi dian pertsonak edo edadetuak dianak ezin dutenak atera, ezingo dutenak erosketak egitera jun, beldurtu da daudenak, ez dutenak ondo ulertzen egoera. Ordun e, kezka hori sortu zen, ba auzoko jende ezberdinaren artean eta ikusi genuna izantzan ba hori ez ba nolabait eh saretzea eta eh Groseko auzo zaintza taldea ditu genion ekimena jarri genuen martxan eh auzo zaintza taldea ditu genion aldi berean auzoa zaintzea zelako asmoa ez eta Euskarazko euskerazko auzo horrek esan nahi dulako baita ondokoa osea zan elkarren artean zaintzea eta goazen auzoa zaintzea Ordun ba, bueno, lehenengo momentuko erabaki hori izantza, ba goazen zerbait sortzea e, beharra duen jendearengana iritsi al izateko eta laguntza hori emateko eta voluntario sare bat antolatzen hasi ginian, em bereal has izan jendea voluntario bezala apuntatzen. Ordun nik uste dut e, bi zentzutan izantzala sarea edo taldea hori erabilgarria, ez? Ba alde batetikan e, ba hori laguntza eskatu nolabai laguntza behar zuen jende horri pixka bat errazteko konfinamenduko lehenengo momentu horiek, baina aldi beren, ba, pertsona horiek goizetikan gauera etxean sartu zi, zituztenak, igual lanera ezin junda, beste ez egin ezin da, e, ba, sentitzen dezu baitare pertsonalki zerbait egiteko gogoa, ez? Nola lagundu dezaket, zer egin dezaket? Ze dena ez da behar bat daukat eta ez nola gestionatu behar hori, jende askori gertatu zaio edo nik behintzat alabizik junun jo e, ikusten den eringurukoek laguntza beharko luketela edo behar dela nola baita elkarren artean laguntzea eta ez dakitz zer egin. Hordun, talde honek eta sare honek eska, eskaintzen zunbaitare antolatzeko bideo hori, ez ba? Eta hori ikusi zen, ba, hori, berehala ala, ba, hazigin janean martxan jartzen E, e-maila eta jendea voluntario moduan izena eman zezan segituan hasi zen jendea apuntatzen eta adeitzen ba, nola lagundu dezaket, zerrekin dezaket, e, ba hori ez, jende pilla bat. Eta, eta hori oso triste, tristea da aldi berean ba, bueno, egoera, hauetan, e, egotea, baina politia da ikustea jendeak daukan gogo hori eta borondate hori eta elkar laguntzeko e, griña hori. Eta bueno, ba, esan bezala gure egitasmoak hasiera eta bukaera izantzun, ba, e, asizan martxoa erdi alden, e, konfinamendu totalaren garaian, eta bukaera bat eman genion e, deseskalada garaiori iritsi zanean, ez, ba, antolatu genuen modua izantzelako oso egoera horretara egokitutakoa. Eta jendea bere egunerokotasuna pixkanaka errekuperatzen hasi zenean, eta kolpetik ezarri ziguten egoera hori pixkanaka, E, deseskalatzen joan zenenean, ba, gure taldeak ere bere bilbidearen bukaerara iritsi zan. Ba, bueno, antolatzeko modua hori izan zelako eta esperientzia horra izan zelako. Gero hortikana horreak ba, bueno, beste gauza batzuk ere lan dira, baina hau e, zaintza taldearen esperientzia hori izan zan. Arratxaleon, e, gu jukareta itziar gara, e, gazteizko bala kolektibotik gatoz, eta bueno, bala duela urte terdi sortu zen E, gazte izan eta, eta gure bizipenak eta gorputzak eta gure izana e, borroka politiko-feministatza hartzen e, duguntalea gara. E, bueno Boieera identitatearen inguruan e, biltzen gara eta, eta hori da elkartzen gaituena, baina horretaz e, gain gorputz eta bizipen oso ezberdinak e, e, daude gure artean, e, gure artean e, lodiak, gaixoak, e, frikiak e, eta maketak e, daude eta baina hori e, Boiera entitatea da elkartzen gaituena. Eh Gasteizen bizitza politiko anitza eta eta nahiko antolatua dagoela uste dugu eta eta erferente asko izan ditugu e, Gasteizen bertan baita boierismoaren alderrean ere bai Baina azken urteetan, e, ba, militatzen genuen espazioetan utxune bat sumatzen genuen eta eta gure espazio bat e, perreskuratzeko asmoarekin e, eta proiektu boiero bat e, politikoki lantzeko gogoekin e, elkartu ginen. Bildu ginen batez ere, ba, alde batetik mugimendu feministan bai gazte mailan bai beste lurralde batzuetan gebiltzen jendea, Baitare ehogeita zortzi plataforma erdinkuruan e, lanian zabilen jendia, hori da buskazteitzeko disidentzia seksu generikoak biltzen dituen espazio hori, eta izan ere hau izaten da askotan bolero daukagun komo militantzia bikoitz hori, ez? Alde batetik feminismoan eta beste batzutan borroka LGTB edo disidentzia seksu generikoetan, eta hortikan ere askotan izaten dugu behar hori, ez? Komo guretzako propioa den espazio bateukitzia ez gelditzeko beti bigarren maila batean ez? E, beste hirugarren esparro bat garrantzitsua izan du da guretzat, eta dagazte izan e, loraldi bat eukidun okupazio mugimendua, e, izan ere bat piskat e, talkaren okupazioaren esperientzia horretatik sortzen da e, balaren proiektua, eta hiru esparro horiek oso garrantzitsuak izan dira bai gure sorreran, bai gure egite politikoan e, gaur egun. E? Zek beste esparro askotan eta beste harazo e, e, de konflikto askotan ere parte hartzen dugu, baina baina bueno, horiek dira komo gure E, iru esparrona guzietakoiek. E, azpimarra, azpimarra garria ere irutzen zaigo esatea, e, e, gure interesa ez da lain beste unibertsaletatik jotzia, e, e, batzen gaituen bolerismo identitate horren Minimo Comun Denominador horretan elitzea, baizik eta e, interesa hondia daukagula, como bakoitzari zeharkatzen gaituzten zapalkuntzak, e, partikulartasunak, e, partikular singularitate horiek demora guztian, como lehen lerroan eukitzia eta horiek lantzia denbora guztian. Ez? Como ez gehi ditzia horretan, baizik eta e, e, oso tasun hori lantzia aldegun neinean. Kaiso Arrachalion, eh, Barcatu, non hablo eskera. <risa> Primeramente, jo soi Sara, eh, soi del colectivo Inferno ABCD. Eh, somos un, un... Yo suelo describirnos como una especie de un grupo multietnico, multicultural, e eh, con múltiples distintas aspiraciones, e múltiples distintos objetivos, e múltiples distintas identidades eh que dentro de esta gran diversidad acabamos por tener que nos unir contra la diversidad, ¿no? Entonces nosotros de lengua portuguesa con los tocadillos somos buenísimas. Eh, entonces eh dentro de que okay, el barrio del infierno, no sé si toda la gente aquí o por menos parte de las personas de aquí tienen así una noción geográfica y socioeconômica do que é el inferno dentro de la cidade do norte é um rinconzito da la ciudad onde se, se amontona la gente que não se queda bem en la película de cidade perfeita ¿no? eh, Dentro deste de coletivo temos personas imigrantes de distintos países eu soy de Brasil tenemos personas de Nigéria tenemos personas de senegal tenemos personas de Algeria, tenemos personas de Morrocco de Gambia de Gabon, unha infinidad. Háblanse ali, entre idiomas oficiales y dialectos por lo menos 10 lingua. Por lo yo no hablo oskera. Pues. Eh, entonces, eh, dentro de que fue el marco del inicio de la pandemia, eh, empezamos a tener mucho más agravadas y mucho más agudificadas o que son las las carencias, ¿no? A nivel económico, a todos los niveles. Yo soy artista de calle, yo toco música de la vida toda. Yo tengo un curso de sociología, eh también aquí en en he hecho una formación en animación sociocultural, pero lo que me encanta es hacer mi, mi música en la calle, porque soy muy poco de instituciones. Entonces, eh Neste exato momento da pandemia Joe por exemplo me quedei sem qualquer tipo de possibilidade de atividade laboral e ¿no? como Joe na série de personas principalmente las que não têmem papeles que em general acabam por ter que se, se dedicar a atividades alternativas ¿no? e eh, tra trabalho negro etc eh, acabam por encontrar muito mais dificuldade e especialmente em donosti, Eh, una ciudad onde os órganos mesmo da assistência social dieam su peito de aire para dizer por isso é una cidade de serviços, é unacida cara ou una cidade aristocrática, por acabam por cerrar un pouco los ojos a lo que é una parte de la população que finalmente por más que não se guste de nos nosotras estamos aqui existimos. Eh, Ens últimos tres meses vemos passando por una série sistemática de ataques por parte de la vía institucional com el ayuntamiento de Donosti desplegando sistemáticamente su policía municipal con estrategias de intimidación, humilhando personas, fazendo eh, o exercício de sua função fora do que são as normativas de seu trabalho, isto as es decir, sinson número de placa eh, de uma forma muito hostil, muito intimidatória, E eh, em seguida passamos a sofrer cada vez mais ostensivamente mais ofensivas mais ofensivas hasta que percebemos que no fundo havia por detrás uma empresa que queria desperrado la nave onde viviam 60 y tal personas, la mesma nave que o diário Vasco é tinha a favor de ponerem suas manchetes que ela policicia encontrou 62 cries dentro de uma nave abandonada. Ora, um síto onde vivem 62 pessoas, Pelo menos en la realidade onde eu vivo não está abandonado não Então se eh, empezamos a perceber segundo a própria forma de atuação dela autoridade eh, é que haviam pessoas com distintos niveles de empoderamento, pessoas com distintos niveles de encarre social, com distintas ferramentas para combater o fenômeno que se estava passando com os outros e o que tínhamos foi consolidar um coletivo transversal, a todas estas camadas de deste de, de terrido populacional do inferno, no sentido de que los privilegios eh, políticos sociais que las personas que são cidadãs locales, que têm capital político, que votam e que finalmente são las que interessam para la política nacional, eh pudessem utilizar esta sua influência nesse sentido de criar uma espécie de capa protetora para os demais que estavam finalmente mais vulnerabilizados. Eu penso que isto pode se si, se si, si, si estender, poderia estar aqui na hora, por já só tem, já passou a então só um pouco para explicar isso, somos um coletivo de pessoas multiétnico, multicultural, rarará, que finalmente decidimos que a única maneira que tínhamos de fazer face a a a a este problema, a este inimigo tão potente que a própria instituição era estarmos todas unidas em nel mesmo bloque e acermos o el máximo de ruído possível no sentido de conquistar la empatia de la comunidade em general. De eu penso que há um quem pequena escala há resultado tanto é es que aqui estamos, não? Muito obrigado. Escaricaço. Gabon, hoy eh, Carlos Naizné, eh, duintasuna, gaur goeroa, duintasuna elkarteko kidea, eta, bueno, lehenengo behintzat, e, azalduko dizuet nondik datorren torren, ez da, ez? Duela maika urte e, sortu zen, duintasuna, gara hartan du, e, gaur geroa, geroa sortu, sortua da, e, bueno, esan pues, e, ditzuetan, bezala, duela maika urte, e, eremu sindikaletik, zet, zetorren, jendea, jendeak sortu zuen, ezta ez? Da, ez? nolagaite baite, ba, plataforma zabalago bat eratzear aldera e, eta bi eremutan lan egiteko ez da, ez? Batetik e pentsue pentsioen e eremuan garai hartan ere erasoak e, jasaten bait zituen eta bestalde baita ere menpekotasuna edo dependentziaren arloaen, ezta, ez? Da, ez? eh asiera, bueno ni artean ez nitzen petxoduna nitzen erretiratua baina aipatu behar dut, e, bi e, dinamika oso garrantzitsuak e, egin zituztenak ez eh garai hartan eh eta bat zen eh osasun kopago legearen kontrako sinadura bilketa geita zazpi mila sinadura bildu zituzteni bi eh, .000 eta hairuan. Horren ondorioz, eh, ba, eh, nolabite jaso zuten eh, adineko perek eh, ordain bat konpentsazio bat. Eh? Eta beste ekimen oso garrantzitsua izan zen... Eh, Ba, Legegintzako herri, eh, herri ekimen bat, ezta, ez da, ez bai Een eta bai nafarroan beste bat, ezta ez. Eta Een eh, esaate baterako lortu zituen eh, berrogeita hamaika mila eh, sinadura eh? eta Nafarroan zortzi mila kasik. Lege ekiminonek, herri lege ekiminonek, eh, nahizuena zen babes eh, sozialerako eta gizarte segurantzako, segurantzako sistema propio bat, ezta sistema propio bat honako. Eh, eta baitare eh, hor jasotzen zen eh, mutxieneko pentsioa lege baten bidez, ba mila eta larogei eurokoa izatea. Esan behar dabaitare, foru aldundietan, eta e, mm, zuzentzitzez giela hainbat eskahera, e, eta ekimen egiten zila baterako e, privatizazioa gelditzeko, ba, e, jakingo duzuenez aldundiek dute eskumena, e, ba, erresidentziena eta dependentzia edo zaintza oroa resango genuke, etxerako laguntza, laguntza zuzena ere bai, ez eta horrer ere ekimerak egin ziren eta udaletxetan ere bai. En beste aurrats oso garrantzitsua gertatu zen zan eta aren hasieran, eh gogoratzeko zate garai hartan PPZoen eh, gobernuan eta eh Fatima baina ministroak, eh, ba eskutitza gutun bat bidali zien erretiratuei jakinerazi 0,8-bosteko igoera, ezta ez, ez gutxiunekoa igoera zen hori. Eta horrek izugarrizko asarrea piztu zuen erretiratuen erreti artean eta e, batez ere Euskal Herriko plazak piztu ziren eta sutu ziren eta horur hasi zen lerkta hori. E, gogoratuko zeate bi e, mila mesatztzeko e, urtarrilaren amahostean. E, Hori, e, abia puntu hori oso importantea da e, urdua bitarte e, elkartea ginen, eta gu elkartea, ba, nola baite, e, mugimintu anitza eta zabalago batean murgildu ginen. E, batetik oso importantea da bere iztea, elkartea eta e, mugimendu bat, e, gauza desberdina dira. Bueno, ba, e, gero beste e, puntu bat izango ditzeke, Eh, ba, sera. E, gaur geroa, gaur geroa eh sortu zan apirilean 2019eko apirilean eta bueno, e, gaur geroak eh nolabait e, elkarteak gera Gipuzkoan gara duintasuna, eh Bizkaian eta Nafarroan eh pentsionistak e, martxan eta Araban pentsionistak lanean. Orduan, lehen ere koordinatuta edo geunden, eh baina ia ba, eh, koordinakunde bakar batean gaude, eh? Hori da elkartea, baina beste gauza bada mugimendua, eh? Vale? Kasko es, eta gainera esker bikoitza, eh? Alde batetik ekarri dituzuen hitzengatik eta bestaletikan eh, denborarekin super finibilizaretelako, eh? Bostok, beraz, hori, ba esandakoa eskerrik asko eta bagoaz ba, ekimen bakoitzari lusatutako galderekin eta lenaiorak ez aur, e, groseko grosseko auzo zaintza aurkeztu duzunean auzo hitza azpimarratu duzu eta hortikan edo galdetu nahi dizugu ez ba konfinamendu garaian gertutasuna ez gakoa izanda eta eta bueno mugikortasunarako aukerarik ez dugu izen eta nolait zer eskaini dizuen zuei ez auzo gizaera horrek Eta baita ere, bueno, e, zergatiei jarri zenutenen, e, zeoze, ez aipatu duzu, baina zergatik jarri zenuten erdigunean, ez? Bai, bueno, ehm, auzoa haber lehenengo esandakoa konfinamendu garaian bakoitza gure etxetan sartuta genden eta aliketa gutxien mugitu behartzan, ordun logika dauka aliketa hurbilen antolatzea gauzak, ez? Baina hortaz aparte Auzoak berak e, badauka auzoa bada bizitzeko leku bat, auzoa bada antolatzeko gune bat, ose, bada es, jadanik existitzen dan espazio bat. Orduan hortik e, lan lanegilea erabak izan kasu hontan ere bai. Gero egia da donosti mailan auzo ezberdinetan eh antzerako zaintza sareak eta gure artean ere komunikazio bat baitemantzala eta e, koordinatu ginala gauza askoren artean, baina groseko auzo zaintza taldeak, ba esan bezala, auzoa hartuzun Erdigune bezala, e, ba, gertutasuna derrigorra izateaz aparte, gertutasuna naita bilatzen genun zerbait zan. Ez? E, gaina hasierako momentu aietan, ba, bueno, esan bezala, dena oso azkar izan zan. E, oso azkar sartu gintuzten etxian, oso azkar gertatu zan guztia. Eta gogoratzen baldin baldinbazate e, lehenengo momentu haietan zaintza sareak sortzen asizian ean Euskal Herriko leku diferentetan, E, bai gertatu zen, e, instituzioetako ordezkarien aldetik eta ordezkari politiko batzuen aldetikan oso gauza txusiak esan ziala zaintza sare hauen inguruan. Osa, nalako kriminalizazio moduko bat gertatu zen, ez? Ba, esan zen e, gaixotasuna zabalduko genuela jendearen artean, e, burugabe batzu ginala, etxean geratu beharra zegoela. Hau da, e, etxean geratzeko agintzen zuten oiek eta beharra zituen jendeari baliabideak jartzen etzituzten oiek, haizian kriminalizatzen ba, horretan lanean hasi naizun jendea, ez? Eta, e, bueno, ba, asiera hori etxan ba, gozoa izan, ze hori, ba, zuke laguntzeko eta zerbait egiteko gogo horretan, gaina aurre egin behartzen nion, ba, e, kriminalizazio horri, gero gaina sare horiek baliatu zituen jendea izan da e, asierangai zkidesakaibilizan jende hori, hori ere, bueno... Baina bueno, esan bezala, gertutasun hortan gainea, e, bueno, groseko kasuan behintzat, baina izan genuen ahalik eta gertuenekoak izatea sortzen zian laguntza harreman hoiek, ez? Ba, edifizio berdineko jendearen artean, etxebizitza berdineko jendearen artean izan baldin baziteken oraindik eta hobeto. Eta bestela, bakale berdinekoak. Nahi genuen azan, konfiantza giro bat sortzea, ez? Ba, e, laguntza ba behar zuela idazten zuen norbaitek edo deitzen zuen norbaitek, laguntza jaso behar baldin bazun, aldela ezagutu zezala pertsono hori, askotan gertatzen zelako hori, ez, ba, A, ba bistaz badakitzein den, edo, ah, bai, ezagutzen duten honen semea da, edo, ah, bai, hau ikusten dut, mm, ba, beldurra, ez jakintasuna, eta bakardadea dadea, nagusizian gara jortan, importantea eruitzazitza egun gertutasun hori bilatzea. Eta hala saiatu izan ginean esperientzia guztian zehar, eta, bueno, Ba, ikusi genuen baiet, ez? Ba, ba bintzat, zein dan eta bai ezagutzen dut, eta gerora ere erresago egiten zula gertutasun horrek. Eta horretaz aparte ba auzoa bera zaintzea esaten genunean ere bai esaten genun saiatzen gina beintzat ze hau guztiak claro, e, arabera eta gure ahalmenen arabera. Hasieratikan ere oso argi eduki genulako eh guk ezgen dituela arazu guztiak konponduko ezin ezkoa zalako, algenuela egingo genula. Baina, bueno, kontutan hartu genitun baita, ere saiatu ginean hartzen e, komertzio txikia eta olako elementuak, ez, ba, e, pandemiaren kontu guztionekin kaltetuak izaten naizian, bestelako elementu horiek ere, ba, e, klasiko bat zan, ez, ba, erosketak egiteko laguntza eskaintzea, etxetik ateratzea komenietzitzaion jendeari. Bueno, ba, saiatzen ginean, bale, ba, erosketa horiek egingo ditugu, a, egoera honetan ere, egoera zailean dauden komertzio txiki hoietan. Horrela ere, zaintzen dalako hauzoa eta saretzen dialako E, ba, beharra hondia dutenak eta, eta hori, hori izan zen, auzoa ba, erdigune, e, gertutasuna konfiantza lortzeko eta, eta goxotasun hori izateko baita, eta ba, bueno, ba, hori auzoa bizileku eta auzoa erdigune. Ez gerrik asko aiora, eta donostitik, gros ausotik gazteizera egin dugu salto, Ez, eta baina baita ere tokikotasunari begira jarri e, e, nahi dugulako orainguan ere eta ba irutze saigulako badaguela, ez? Eh bueno, aipatu duzu e ere zerbait, ez? Baina unus interesgarri bat edo dagoela, ez? Hor Gasteizen herri mugimenduen e, edo herri mugimenduei dagokienean eta galdetu nahi dizubegu bueno, ba hola, ez? Osagaia anitzen artekorekari nola heldu, bai, Edo nola egiten duzue hori eta e, Bueno, herri ba, mugimenduak, ez indar, tx, e, bono, edo e, elkarren horretatik, herri ba, mugimenduak, e, indartuago ataratzeko zeingako e, antzeman dituzue. Bai? Ez. Vale, ba gaipatu bueno, bezala, e, gu hiru esparruetatik jaioa gara, e, okupazioa mugimendu feminista eta hogeita e, e, sortzi eh plataformaren inguruan eta Bueno, ba, e, eta gu ere umur zorren parte gara. Eta, beste kolektiboekin aliantzak e, nahiko modu organikoan ematen dira e, gazteizen, edo hori uste dugu guk behintzat, e, baina igual e, ez tabai da intergenerazional bat beharko genuke honetaz hitz egiteko, eta, eta, eta gaztizko esau garri bere zioiek e, historikoki kokatzeko edo esagutzeko. E, guk bizi dugunaren arabera, e, ba, batez ere gai baten inguruan eta alburu sehatz baten inguruan e, sortu izan dira aliantzaindartxuenak edo edo elkarran horren inguruan sortu dira e, egitasmo handi eta garrantzitsuenak e, eta bari, gupiziz handitu guna urbilenak edo egian gora gazteiz e, feministok prest eta okupatu gazteiz izan ziren. Eta... Bai, hori dira bus, guk igual gertuen, ezagutun eh, ditugun eh, bus, aliantza momentu potente horiek, ez? E, guk gure esperientzia, egian gure taldearen ezogarriagatik, edo bertan parte hartzen dugunen helburuen eh, gatik edo nahiengatik, Osagaien anistasuna eta bien arteko oreka baino arazo gehiago sortu ohi dizkigu, ba inguruko borrokak eta tensio hokiek, ezta? Azkenian horrelako borrokak e sortzen diranean gu beti bukatzen dugu gure espazio propioa defenditzen eta justifikatzen aritu behar izaten gea eta hori oso desgastantea izan alda, ez? Como askotan e, ez da ulertzen edo ez da ulertu nahi ze bere bizikoa izan aldan, em, Bazkenian zapalkuntza edo bazerketa esperientzia antzeko bat daukagun onartian antolatzia, elkartzia eta elkar sostengatzea eta tresna propioa ez Eta energia asko galdu izan dugu, como hori azaltzen eta hori defendatzen. Orduan, bueno, pues, guk behipertzen dugu la... Hori e, pues distrakzioaren akusazio horren aurrean, ez? esaten dute distrakzioa dela como partikulartasun horietan egotea, esgarela jartzen ari energia e, borroka garrantzitsuenetan, Indi, kontu indu, individualetara jotzeko harrizkoa daukala, baina gau bueno, defendatzen dugu, e, ez dela distrakzioa bat, zure e, bizitza sostengatzen duen, duen hori defendatzea, eta gure kasuan horrela ikusten dugu e, gure elkar babeste hori ez da eta azkenean pues, bizigarria diren espazioak e, behar ditugu bizirik jarraitzeko, eta espazio horiek sortu egin behar ditugu, ez daude emanak, ezta? Eta hor dut, e, guk irudikatzen dugu moduan, igual ez, ez dakit aurorkortu aldegun e, gazteizeko erregumendu zora, baina bueno, guk e, gure aldetik irudikatzen dugu moduan da behar degula oinarri bat, espazio bat komunitate deitu aldi oguna, Antzekoen artean edo gure zaurgarritasunetik sortzen dana eta hortik e, anur garen elkarri elkar babesteko eta baitare gure egoera E, e, astertzeko, e, irakurketa sakonagoak egiteko, tresna garatzen joateko, eta bein e, espazioiek defendatuta, izan da garatuta, sortuta eta bar, hortik e, anabiatuta, egin aldirala, beste mota batzutako aliantzak, izan aldirenak estrategia zehatz batekin, helburu zehatz batekin, e, e, elkartuar garen leku bat, non ez garen zertan lagun izan behar, ez garen zertan denetan adosegon behar izan, baina gaigara e, e, elburua bat ezartzeko eta mehatxatzen gaituen zerbaiten edo erasatzen gaituen zerbaiten aurrean erantzun bat emateko. Vale, eskerrik asko. Eh, Sara, antes hablabas no, de, de que Inferno Bizirik es un kolektibo diverso en que os organizaiz para Bueno, y nos has estado has empezado a hablar no de qué manera os estabais organizando y bueno esa es eh, una de nuestras preguntas nos ¿no? habéis encontrado personas y, y luchas diversas yo creo que eh, también la idea de las luchas diversas se refleja, se ha reflejado no en las protestas en diferentes lemas eh, y bueno pues cómo ha sido la relación entre vosotras y cómo os habéis organizado y también otra pregunta que que te planteamos es qué tipo de alianzas nos ayudarían a pelear contra el racismo institucional, que también es una de las cosas que bueno, que habéis estado denunciando, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eh, empezamos por, por la primera cuestión. ¿no? Eh, yo pienso que la palabra clave que sostiene... Toda la movilización que hemos logrado construir hasta aquí está en la interseccionalidad de fenómenos discriminatorios que, embora sean de, de distintas motivaciones eh, oriundas de distintos puntos, de distintas fuerzas políticas de, de la sociedad, acaban por, digamos que, utilizar los mismos mecanismos, no? E uma vez que, enquanto o grupo social é eh, de personas muy diversas, identificamos que existem aí uns determinados mecanismos políticos e mediáticos que são sempre os mesmos e que, que simplesmente tratam de criminalizar a vulnerabilidade, de demonizar personas que estão em situação de desacuerdo com o que é o formato padrão de da da da cidadania, não? Eh, a entender que em en la contramano também poderíamos eh, dentro de uma estratégia coletiva e conjunta combater este este fenômeno de de discriminação eh, dentro de seus distintos hábitos com na mesma força eh, unindo pessoas de, de, de distintos eh caracteres sociais, de distintos estratos, eh sentido de podemos polarizar toda esta energia eh em um objetivo principal que era visibilizar o que se estava passando ali eh em em nossa comunidade. Eh, yo pienso que dela parte de las instituciones é eh, sua estratégia de criminalizar, de levar à imprensa que somos um un grupo social que está daniando sociedad, de a sociedade e finalmente que tá a fase despersonalificar essas pessoas e reduzi-las simplesmente a um estigma de dizer que estão aí porque são criminais, E ¿no? não é verdade? Eh, dentro do de nosso coletivo temos pessoas LGBT, temos bolleiras, temos pessoas trans, temos pessoas queer, temos pessoas gays, temos pessoas heterossexuais, temos muçulmanos, temos católicos, ai de tudo. Há pessoas. Eu penso que eh hoje que não sei sé si se todos estamos conscientes, apesar de sermos todos ativistas, hoje que se comemora 72 anos da de assinatura del Del Tratado de Ginebra, que confere a todos os seres humanos uns direitos dituz, chamados direitos del hombre. ¿no? Eh, Deberiamos, simpilizmente, intentar entender que todos los colectivos que, de una manera o de otra, intentan luchar contra las opresiones de esta máquina é a burocracia que es el poder o e económico e interesse la política global e internacional. enfim toda esta máquina de engenharia social que finalmente nos reduze a números ¿no? Por más que cada una de nosotras saiga a la calle com su bandeira, com su grito, con su perspectiva, con su determinado ímpetu válido, legítimo e inquestionable, desprear sus anseios, Se si echarmos uma reflexão profunda acerca das causas que nos levam a sofrer estas opressões, vamos perceber que está tudo mais ou menos eh polarizada em o mesmo sentido, ou seja, la, la el mismo patriarcado que oprime la mulher branca europeia, oprime la negra africana, talvez em distintos eh, patamares dentro de distintos níveis, por através de los mecanismos. E foi um pouco este declic que levou a nossa população Que está composta desde de pessoas vascas eh, que, que nasceram por aqui, blanccas e tal, pessoas que vêm de outros países que, que são racializadas que muitas vezes não têmem papeles e o bonito de tudo foi perceber que em meio de uma grande tragédia que foi toda esta situação dela pandemia, eh, ha existido um grupo de pessoas que ha tenido uma sensibilidade maior de entender que somos todas partes de algo, Y que podíamos ser de isto um instrumento para fortalecer e para generar um menor impacto desta de opressão contra estas pessoas só para finalizar eu sei que estou fora dele tempo neste exato momento há um cerca de 30 30 35 personas de las que estavam habitando em la nave que foi desalojada do inferno se encontram em en situação de calle e ela ayuntamiento não há ser mais do que decir Que la culpa não é do aluntamiento porque quem a promoveu dil despejo foi uma empresa por a responsabilidade del la ayuntamiento providenciar para que estas pessoas não estejam em la calle para sua seguridad, para garantir sua dignidade e incluso por la garantia de seguridad e sanidade de toda la comunidad en general porque não vale inclusive elas personas que têm em casa que têm donde viver quedarem a ser quarentena quando há um grupo de 30 ou 40 pessoas que simplesmente por não terem donde estar não podem respeitar estas normas então se deu na mano estão nos pedindo um grande esforço um grande sacrifício nel sentido de salvar uma determinada situação que por la outra mano eles próprios estão a echar uma coisa um pouco a perder e Então, eu eh, penso que é um pouco isto, eh, independentemente de de de da causa, independentemente de de qual é eh, especificamente o motivo que nos impulsiona a querer lutar por justiça, porque nos sentimos injustiçadas e vemos nossos coletivos de alguma maneira injustiçada, há que entender que a injustiça e a opressão são transversais e E que e, e, e, atacan a todos. Hoi venen a mi casa, mañana pode ir a la zuia. Hoi, jo soy okupa, mi etxon de mi okupa. Mañana usted hipotecado perde su trabajo, etxon tamén, e vamos nos ver ahí bajo la marquiza de la diputación. Un poco esto. Muchas gracias, Sara. Eta ronda eh, honekin bukatzeko. Carlos, Carlos Entzako Galderak, bai, urtarrieko greuatik asita gaur arte, lanerako pres dagoen ororekin elkarlanean ari zaretela nabari da. Eta orain bereziki ez, osasun publikoaren defentsan eta zaitza lanetan ari diren langilekin borroka komunaik planteatzen ari zarete ez. Eta pixkat, horiekin e, batera, ba, instituzioak ez, enter, interpelatzen ari zarete eta jakin nahi duguna da, maila ezberdinetan, bai, udalei dagokienean, zein diputazio edo jaularitzari, ze lortu duzu beha orain arte, bai? zeintzu diren orain arteko lorpenak, eta zeintzuk izango lirateke lentasunezko erronkak une honetan, ez? Bale, eskarrik asko. Bueno, e, urtarrilaren 2008ko ustarrilaren 8-amarriko greba, bain, greba baino lehenago aipatuko nuke, eh? Ezan baitare ba, e, duintasunakoa, izateaz aparte, baina izela baitare alderdi ederreko pentsiudunen batzarrekoa eta batzordekoa. Beraz, 2000 emeritziko maiatza eta apirilean, Ja izan genuen esperientzi bat, eh, ba, garaiaietan manifestazio bai mailatzen dapirilan eta manifestazio asko izan gen hiriburuetan eta horri begira, ba jendeak esatzu zuen zergatistik gazteak etortsen eta astagiser labakser da. Bueno, bueno, egin behar da jendearekin, e, beraien planteamentuak baitare ba espresatzen da dirazten utzi eta bar, orduan E, saretze bat egin genuen, bai gazte e, e, asamblea feministarekin eta ikasleekin ere bai. Eh? Bilera pare bat, printxaurreko bat, eta gero manifatan parte hartu zuten. Hori eh? bueno, hor gelditu zen, baina bueno, esperintzi polita izan zen, gero baita ere itzaldi e, ezta pare bat izan dituelako, bat intxaurrundoko gaztetxean, intxaurrundoko feminista, gazte feminista taldea gombidatuta, eta baitare e, zeran e, egian e, maiatza bat, plataformako ogoi bat gazterekin. Bueno, urrungo pausoa izan gulitzake, e, bi mila emeritziko E, udaran petxodun mugimendua berak e, ausnarqueta bat egin zuen, ausnarqueta horretan e, e, ba, garbi ikusten zen jausi koalitatibo egin behartzela, ba bakarrik ezin genuela lortu indar politikoa handia behar delako guk planteatzen dugunak. Duguna. Bai, eta horregatikan harremanatan jarri ginen bai sindikatu, sindikatu guztiekin, eh? Eta mobilizazio e, orokor bat bultzatze aldera hau Eta horren bueno, frutua izan zen, udazkenean etzen egin, hor prozeso egon ziren urte horretan hiru egontziren, naizu zen ere. Eta e, bueno, e, ba, adostasun batea edo aldiagatu zen, karta sozialak e, hartu zuen bere gain, deialdi bat, e, gero or horokorra egiteko. Eta e, bueno, e, pentsio duen mogu minduak babestu egitekin duen, deialdi hori e, babestu ezken duen deitzen, E, Baina babesten genuen eta e, Ogo Itamarriko gre borokor hori. E, Arrakasta handia izan zuen batez ere egin ziren mobilizazioetan, e, gogoratuko zeate guk ikusten duguna da, guk egiten dugun aldarrekpena beraietane dagoela, sustraia eta da, eh, sustraia saretze horrena, eta nola baite, beharko genukena sektoreena. Esate baterako guk harbi ikusten dugu koteizazioak hobetzeko, eh, e, pentsioa guztiontzako eta etorkizunean ere izateko, eh, ba, e, zera nola enplegu e, kalitatezkoa behar dela. Eta e, kalitazezko onpleago aldute gazteak, gazteek. E, ez bat irabazten dute, nola dago, zebaldintzatan. Eta karo, hori hobetuin behar da pentsioak hobetzeko. Bai, beste aldetikan feminismoarekin feminismoarekin lotura dago. Hor ba, dago, genero arrakala bai pentsiotan eta bai soldatetan. Ere, e, gero zer gertatzen da baita ere, alarguntza pentsioetan. Zeinzuk dira, alarguntza pentsioak eh dutenak euneko eh ez dakit hizugarri handia emakumeak dira zergatik bazaintza lanean aritu direlako etxean eta e, gelditu dira ba zeraigabe, ezta? bentxorik gabe, ezta, ez? Bai? Orduan e, e, esan da bezala saretze e, hori horrela egin genuen, ezta, ez? Da, ez? Bale, e, e, Izurriak, baita, e, garbi demonstratu dugu, ikusi dugu gabesiak, ez da, ze gabezik, ba, zaintzan, ez da, ez da, residenzitan, ikusi da, ze bat hildako, eta kutsatze e, egon diran. Eta horren ondorioz, baita, e, baita, e, guk ere dependentzian lan egiten dugunez, e, e, elkarte bezala harina ez da, ez, Ba, e, gaurko egunean harreman ba, handia daukagu eta konzentrazioak eta eh pretsaurrekoak eta elkarrekin egiten ditugu Gipuzkoako senideekin eh bai eta hortik aparte baita ere EAeko eta gaur Nafarroako kaparte baino berako e, bai pentsodunen mugimenduak eh Elkarte eh egoli, e, senideekin batera bai fiskaltzan eta arartekoan Ba, txostenak eta salaketak aurkeztu dituzte, mila esker. Mila esker bostoi berriz ere, bai, e, bikoitza, oraingoan orain goan ere eta hirukoitza papelitoekin aguntzea gatiik. Bai, e, orduan orain botako dugu azken e, galdera, e, guztiontza galdera, e, azken galderako bezan da, ez? eta pixkat, e, Usta dut, zuetako batzuk, bueno, e, da goeneko gauza batzuk erantzun dituzuela, baina, baina, bueno, gehiago sakondua aldugu, bai? Egon gara nola aitez, ba, elkarrekin e, egindako e, lanari buruz hitz egiten, elkar lanari buruz hitz egiten, zaretze horren inguruan hitz egiten, e, e, ondo aipatu duzuenez, batzuetan zuetan ez, e, zare hoiek irankurrak dira, beste momentu batzuetan dira ez, ba, gauza, bati aurre egitekoak eta nahi genukena da ba, gehiago identifikatzea, ez, edo geihago hitze egitea, bueno, ba, nolako saltasunak izan dituzuen, ez, elkarlanon hoietan, balako lagunek e, horretaz hitze egin digute eta nolagait ere, ez, ba saretze hoiek izan direnean e, iraunkorrak edo edo iraun dutenean ba nolako bilakaera, ez? izan izan eduzu, edo izan duten Elkarlan esperientzia horiek, eta baita ere, bueno, ba, aurrera begira, ez, ezanaitu ta, adibidez, grosako eh oso sarea desagertu dezager... bai? da baina baina bueno, bazaudete, ez? Esan duzu hor, beste gauzatutan, ba aurrera begira, ba, base ba erronkak, bai? Eta berriz ere horrelako segida eingo dugu. Eskerik asko. Hasiko naiz berriz hereni. E, ba, esan dakoa, e, groseko hauza zaintza taldeak iraun zuen hilabete hoietan edo tarte hoietan, e, ba, lehenengo bai egontzan koordinazio bat e, donostiko beste zaintza taldeekin batera ez, ba, gauza asko haman komunean genitjulako, eta horregontzan baita ere beste koordinazio bat edo elkarlan bat e, azkenian, kasi derrigorra e, udaletxearekin izan zanaz e, bai ulertzen genuen Hemen azkenen gauza batzuk egin al izateko baliabideak zituna udaletxea zela, instituzioa bera zela, ez? Eta berari zegokiola benetan gauza batzuk egitean, naiz eta espabilatzea kostatu zitzaion, ez? Ba, e, zaintza sareak lehenengo momentutik an baldin bad zeuden martxan, ba bueno, hasierako egunetan, eh lenesan detena bai jasan behar izan genuen instituzioen aldetikan kriminalizazio bat eta aguantatu behar izan genuen esatea alte gehiago egingo genula onura baino eta gero eh, horri bueltaman man genionean ikusi genun azkenean mezu hori bera botazuten jendearek jendeak eh, zaintza sare hauen beharra zuela bestela etzalako iristen jendearengana eta zaintza hauek baliatu zitula ordun elkarlan edo lankidetza moduko bat bai egin genuen instituzioeekin eh, udaletxearekin Aldi berean ikusten genuen publikoki ba beti gertatzen da ez publikoki zenbezu zabaltzen zituzten nola esaten zuten baietz, baliabide guztiak jarrita zeudela, hiritar guztiak atendituta zeudela, dena ondo egina zegola, gero errealitatean hori horrela etzenean, ez, eta zaintzasare etatikan tiratu behar izaten izan, e, ba bueno, esate publikoki esate zuten hori benetan egin zezaten, e, Gure kasuan adibidez zaintza bezala gabezi ahundi bat bazan edo zailtasun handi bat bazan jendearen etxea etxeara iristea. Osea, azkenean beharra daukan jendia etxean bakarrik bizidan jende heldu hori baldin bazan kasu konkretu batzutan, oso zaila da jende horrengana iristea. Horretarako bideak dauzkana administrazioa da. Ta orduan, ba bueno, insistitu behar izatea, ez? Ba, berari segokion lana egiteko azkenean atzetik ibili beharra eta bueno, hori izantzan Ez agian, idealena irutzen zaigun elkarlana, baina gauzatu behar izan zana, eta, bueno, esperientzia bat, gero ere, harreman e, eko zuzena izan genuen arrera sarearekin, ba, behar e, oso handia zukan jendiarekin lan egiten zutenak, eta, bueno, ba, altzan neurrian, hauzotik ba, sortu genuen sare horretan zabalpena emanez, ba, nola baiteko e, laguntza elkarlan hori ere gauzatzen ba, saiatu ginean eta gero ba, bueno, esperientzia hori esan bezala bukatutz eman genun itxi genun ba oso modu konkretu batean antolatu eta gauzatu zalako, baino hortikan aurrera e, bai ba, momentu hortan identifikatu zian beharrekin eta e, ango esperientziatik ikusitako eta ikasitakoarekin, gaur egun ari da beste esperientzia bat lantzen, ba auzo elkartearen bidez eta auzoan jadanik existitzendian beste e, lan eremu batzuetako jendearen bitartez eta piskanak ari da martxan jartzen. Eh, beste sare moduko bat, ba identifikatzeko, e, bai eh, COVID pandemia guztionetatik an eratorritako beharrak, bai auzoak lendik zitunak eta pixkanaka hori modu e, integralago batean lantzeko, ez? Ba aurreko zaintza taldearen esperientzia izan zen, behar konkretuak, momentu konkretu batean, eta orain, hortikan ikusitakotikan eta hauzoak duen egoera ikusiz, balladantik antolatuta dauden beste eremu batzuetan edo ba, etxe bizitza egon daitezkeen arazoekin edo euskera ta kulturan egon daitekeenekin eta existitzen dian bestelako eragien artean saretze, hori, ba, integralago bat. Orain ari da pauso hori ematen eta, eta pixkanaka garatzen. Seker ba, guk e, zailtasun handienen artean e, Hemen gure infernukok ideiak aipatu duen e, okupazio mugimenduari kontrako ofensiba e, aurkitzen dugu e, Gasteizen e, talaka espazioak sufritu zuen desalojoa eta gastetxeak jasan e, dituen erasoen inguruan e, batez ere e, gastetxea delako Gaztizko Herri Mugimenduak biltzeko daukan e, e, oinarrizko lekua edo edo leku errekurrentena, eta batez ere aliantzak emateko e, lekua da. Eta, bueno, baina aldi berean ere e, konturatu gara e, gure arteko, oza gure taldeko kideek e, bizitza kolektibotasunean e, antolatzeak eman e, babesa eta, eta tresna egokiak e, gure artean bildu alizateko, eta, eta aliantza horiek e, jarretu alizateko. Eta gero bestalde, e, e, aliatzeko e, gaitasunak garatu, izan, e, garatu behar ditugula edo behar izan ditugula e, e, konturatu gara. E, Bat ez ere lehenzukareko e, komentatu duen e, borroka moral batzuk alde batera utzi eta aliantza imperfektu hoiek e, sortzeko orduan. E, Ez, baitago, o sea, ez baita egon behar beti guztian, guzti, goza guztietan ados eh, aldiatu ahal izateko. Gure kasuan eh, adibidereik argiena eh, arro izango litzateke, non eh, arroan elkartzen garen eh, talen artean, desadosto oztosan sakonak egon, eh, bai eh, planteamenduan edo, edo terminologiak, ui, barkatu, <laughs> terminologian edo kontu askotan, eh, baina alare eh, elburu buru baten inguruan elkartu eta eta horren alde borroka egiten saiatzen gara. Bai. Eh, bueno, igual autocrítica oro korpiskat bete eharren, eh bizkate como pandemiaren testingurara ekarrita edo normaltasunaren apurketa honetara ekarrita, e, eh bizkat larritu gaitu sentitziak, eh zenbat zenba botatzen dagoen falta normaltasuna. Ez dugukatzen eh, o sea, egon direla mehatxo eta erasu oso serioak zerioak, bai, gure bizimoduei, bizitzari inkluso, eta antolatzeko moduei, baina eh, pues, normalitate falta horrek sortu duen desesperazio horrek, zalantzar sortzen dizkigu, ez? Zendatrenio daukagun gaitasuna, dauzkagun tresnak, normaltasun horren apurketa bati, edo zein, eh, horri aurre egiteko, ez? Eta horren aurrean antolaketa propio batzuk, eta erantzun propio batzuk eugitzeko. Piskat zalantzak sortu zaizku, zaizkigu hor, ez? Horren arrazoiak, zuogariak pues, izan lehizke, ez? batetik igual, zenbait kasutan dago e, beldur bat, edo kostatzen zaigu zenbait tribilegiota eta erosotasuneiuko eitea, ez? Edo iek kolokan jartzea, arriskuan jartzea, E, batzutan ere baiagian borroka modu zehatz batzuei oso, oso lotuta gaude, oso apegatuta gaude, eta kostatze zaigu, ez? Adibidez, pues, espazio publikoaren okupazioarekin zer ikusia dutenak, ikusgarritasunarekin e, zer ikusia dutenak, eta egian badaude beste antolak eta modu batzuk, beste borroka modu batzuk, zeintzuk ez gabiltzen beste garatzen, eta egian interesgarria litzake e, ba, e, terminoietan pentsatzen hastea ez? E, malgutasun falta pixka bat somatu izan dugu zentzu horretan, ez? Komo egoera aldakor bati... E, e, erantzuna bateko edo hor jarraitzeko. Nekustu horre ere bai, pixkate duguntza zaurgarritasuna edo prekarietatea, ere ez dakit eh, jabetzen gaden eh, zein, zein sakona dan. Ez? Eta pixkate, pues, como decía la compañera un poco antes, no? como hoy me echan a mi de mi okupa, mañana el otro pierde el trabajo, no puede pagar la hipoteca y le puede pasar lo mismo. Bueno, pues pixkate termino hoietan, eh, pixkate aseleratzea eh, gure prekarietate hoiek, eh, antolatzeko momentuan, ez? Em, Gazte izan eman dira e, zenbait e, e, zaintza sarere bai, e, aliantza puntual pandemiaren inguruan, guk dakigun arte behintzat ez dituzte estruktura, e, bueno, epeluz eragokoak edo sortu, em, Eta orokorrean esanuetan esan bezala, ez, tendentzia izan da normaletatera e, itzultzea eta ezain beste bai. emergentzian bertan apurketa horretan sortu ahal diren harreman eta zaintza modu hoietan sakontzea eta horregonaldiren e, potentziak e, ikustea, ez? Eh, ordun guke ikusten dugu interesgarria izan aldala dependentzia hori gainditzeko e, ze tresnagaratu beh kogon ituzken pentsatzea, horretan sakortzea, e, erreferentzia an hitzagoak bilatzea, agian beste bizimo modu edo bizitza planteatzeko beste moduen E, batzuetan e, jakinduria horiek edo esperientzia horiek bilatzea, eta, eta bertan e, e, saiatu ikasten zein balia bide berri garatu alditugun, e, desegon kortasun egoera hauei aurre egin alizatego. Bueno, eh, con relación a A la cuestión de, de las alianzas, yo pienso que en este exacto momento, más que nunca, es fundamental. Porque como ya se ha reflejado aquí en, en las ponencias de todas las personas que están en esta mesa, eh, en este exacto momento vivemos una situación de excepcionalidad que pone en riesgo los derechos civiles de toda la población en general, eh, no intentando... Gitar importancia a la cuestión de la pandemia, pero también no olvidando que de lado de allá, de las, institu las instituciones, lo que siempre se intenta es eh, eh, utilizar todo y cualquier subterfugio, toda y cualquier oportunidad para quitar más derechos, para someter a las personas a un estado de cada vez más eh, pasividad, ¿no? eh de cada vez menos integração e de cada vez mais senso de coletividade eh nos colocando todas em uma situação de pânico generalizado eh que hace acontecera muy fácil para las personas que dominan los medios de comunicación, para las personas que que representan de, de grandes grupos económicos a los cuales nunca veremos la cara porque Pero sé que sus decisiones se sienten en la vida de cada uno y de todas, ¿no? Eh, pienso que es importantísimo cada vez más eh tecermos alianzas, hacer autocrítica, que estabas a decir. Es eh, importantísimo porque a partir de esta autocrítica vamos saber identificar un poco también algo de nosotros en los demás. Porque a partir del momento que hacemos esta reflexión de entender que todas, todas e todos whatever tenemos eh problemas, dificultades, eh que se podemos trabajar en conjunto. Empaís se suele decir un tiste muy interesante, que una mano lava la otra, y las dos lavan la cara. Entonces, un poco esto está la hora de la, las manos lavan lavar la otra, y a las dos juntas lavar la cara, porque Finalmente eh, desde de los gobiernos de las instituciones está más que claro que están muy volcados a simplemente satisfacer o que es el interés de los grandes grupos económicos y los pibes y, y los superávit y esta cosa toda y que en el fondo nosotros que estamos aquí en el bajo escalón de, de, de la vida social no que somos de clase media clase media baja pobres y miserables y etcétera eh, Somos las personas que têm nas mãos esta capacidade, este pequeno poder que podemos exercer de aplacar um pouco la desigualdade ao nosso nível. Como? Através simplesmente de termos um pouco de empatia uns, uma les outros, não é? A casa eh, eh, eh, eh, finalmente mesmo atuar em conjunto, Eh, dentro do de nosso coletivo, eh, Inferno Acbicidic, nós outros eh tivemos uma série de atuações no sentido desde buscar sítio para alojar pessoas da fábrica que vão se quedar sem espaço. Algumas das pessoas que estavam a viver na fábrica foram echadas, eh, logramos dentro de um outro edifício onde temos eh, ocupado eh realojar algumas destas de pessoas eh ha sido necesario todo en la región de conflictos que sigue en en en curso porque finalmente venimos personas de distintas culturas, distintos idiomas, distintos todo, ¿no? Tipo de todo, ¿no? Entonces, eh, estamos siempre intentando eh, del punto de vista de, de, de la empatía de nos ponernos ponernos un poco en el sitio de la otra persona antes de de de de começar a poner aí nossas diferenças em em em contraste, não? Eh, penso que neste momento esta seria a gran clave para el trabajo que se pode hacer en conjunto entre distintas organizaciones, eh tanto nel sentido de visibilizar eh cuestiones nosotros desde el infierno cuando hacemos las manifestaciones Eh, percebemos que houve un una gran adhesión de personas que non eran exatamente de no coletivo, non é exatamente eh, del mesmo contextu, porque si se sensibilizaron e ayudaron a visiibilizarren las redes sociales. Este tipo de coordenación isto pode existir entre redes de las más distintas e variadas. Eh, eh, vocacaciones ativistas, eh, ayudar a, a visibilizar e a ser a entender a las autoridades que por más que intenten silenciar este grupo e por más que intenten se valer de la vulnerabilidade de deste grupo para perseguir e violar sus derechos, que hai todo un grupo de ccidaanos, a toda na sociedad civil organizada que está atenta, Y, y, y que tem opinião formada acerca destas de questões é que finalmente com o capital político podem a ser com quem nas próximas eleições este candidato este, esta administração que não ha sido rusa com as comunidades que não temem capacidade de voto portanto não tem capital político civil podem também se ver de certa forma contemplada em los planes futuros de los políticos locales ya hasta a nível nacional porque finalmente eh nós nós estamos aqui, pertencemos a esta realidade por mais que com mais ou menos capacidade de de, de infiltración e, e, e de absorção por parte da sociedade por resistimos aqui estamos, no, no, por mais que pongam nos periódicos que eram somente 62 pessoas que não existem e que estavam na nave abandonada, essas pessoas estão aí. Haii que dar una solución, Hai que pressionara al Por porais que l ajuntamento non sea responsables por estas personas serem echadas de una nave que era de propriedade privada. El ajuntamento é sin responsable por dar una resposta a estas personas. Non se admite una ciudad rica como esta, solo tener un albergue, e que solo te permite estar tres días a cada tres meses nel albergue. E que neste datu momento está cerrado. E dentro deste de contexto, eh eh eh lá da administração pública, entender que é seguro e que é razoável em plena pandemia, em nel medio dell'inverno, echar 62 personas en la calle, sin más, e simplesmente eles puseram rótulo, um label de criminais para que o restante da população los olhe e queram mais que desapareçam. Entende? Isso não veio, penso que não é digno de um país, deu na sociedade que se diz des civilizada de primeiro mundo permitir que ocorra isto com seres humanos dentro de los limites do que é o país sabe se si formos hablar de isso já vamos a falar de los marroques langeringa ninguém né mole nove militar a la lluvia e tal não se háse nada e temos um governo socialista não Então não sei sé, penso que eh, a sociedade nem mesmo é que se unir e salir a la calle eh, com mascarilha, se si possível, cada uma com Pauloo em lá mano assim para manter a seguridad, por não podemos nos calhar, não podemos estar sentadas em nossas casas escutando e eh, eh, comendo tudo o que nos soltam por rádio, porque sabemos que não é verdade gran parte do do do do do que pone em la media, não so só acerca de nós por de qualquer outra pessoa que experimente se manifestar em do, do, do, do, do que está aí. Então, penso que isto a nível de alianças, do que temos que ter é quase que um pacto ético de hacermos el simples exercício de mirares unas a las outras como personas como seres humanos que tienen los mismos deseos, anseios, necessidades e fragilidades, independente de la etnia, del color, de la língua que habla, de la religión que profesa, de su orientação sexual e identidade de género, lo que sea, y llegamos a un punto que tenemos que defender nosso direito à humanidade. Gracias. Bueno, aurreko puntuan, e, aztu zait, e, lorpenak e, aipatu ditu martak ez da, lorpenak zen lorpen, lortu ditugu, ez da, pentsio duen mugimenduak. Bueno, iru urte egingo dira, e, datorren e, urtean, e, urtarrilean, hiru urte egingo ditugu, aztele nero e, kalera ateratzen gera. gera. E, hori asko da, ezta, ez? Eta eh Egeuskal Herria hartuta, ba 70 erritan edo 80 eh? ateratzen gea. hor e, mm, ematen dugu lekuko edo testigantza bat, eh, nolabait ez aktibazio sozialerako, eh, sugarra edo mantentzen dugu baitara, ezta, ez? Da, ez. E, hori, ni gustudet hori hori importantea garrantzitsua dela. E, Baina, bueno, beste lorpen batzuk ere zatu ditut, orain luze jungolitzeke, baina, bueno, Toledoko itunean, e, bueno, puntu batzu, KPI, eta, bueno, olako zerbait, eh? baina nagusiak ez ditugu lortu, eh? hori e, garbi dago, bai. E, orduan, e, nik uste dut hemen e, puntu garrantzitsua eta denok ikutzen gaituena. Nik uste dut e, pentsio duen borruka oso trasbertsala dela. Eh? Jende asko pentsatzen duen baino, trasbertsala dela, iruditzen zait. Zeren denok ikutzen gaitu. Eh? Denok ikutzen gaitu, eh, gaurko unean ortaudetenak, lanean ahidienak, gero eh, eh, sartuko direnak lan munduan, denok ikutzen gaitu honek. Eh? Zeren etorkizuneko gizarte bat zeratzen du, ezta, ez pandemiak esan dut, utzi, du, utzi duen edo utzi dituen gabeziak, ezta badependzia ez da, da baina baita ere, e, nolabait publikoak duen garrantzia, ezta, ez? Eta ordun, e, e, hildo horretan dizkoaz pentsioak ere, zeren pentsioak zer egin nahi dituzte, privatizatu egin nahi dituzte, eh? Eta privatizatuta nolabait funtxputre hoiek egin Eh, Europa guztietako Europa guztiko pentsioen eh, pentsioen eh, eh, kapital horretaz. Eta horiek denok altetu gaitu zertako erabiltzen dituzte eh, gero futxpuntreoiek espekulaziorako eh, eta hori dorostean ere garbi ikusten dazta. Da, Orduan hemen eh, gaian ikusten dut dela aliantzakegin behar ditugu zenekin. langile moviminduarekin, gazteekin, eh, movimindu feministarekin eta bar, hauziada eh, hemen e eh, aldaketa bat behar. dela aldaketa bat eta bi mila ezortziko... Eh, krisi, finantziero, gero ekonomikoa bihurtu zanre iman zien soluzioa horre e, ezinea bultatu, horre jo nahi dute. Ordun guztion zera da hori e, ez ez, ez permititzea.zer e? horrek galbidera garamatza az da ez. Ordun aliantzak lehen esan du dugun guztion artean beharko geike genuke ez da ez da. E, zaila da ez zaila da baina usste du bakutzeren autonomiatikan. E? Eta nortasunetikan, ba, aliantzoiek bultzatu egitberko genituzkela, ez da, baina zaila da, jendea behar da, organizazioa behar da, eta, bueno, ez da erresa, baina hori izango ditzak, bidea, nire ustez. Ez da, egit, bukatu zaidan, edo. Baina, kazu, minututxo bat, baina, Bueno, ez dakitia ja, pixka bat e, e, zeratu daiz, e, galdu edo nola aria, eta bueno, hortan e, utziko dugu. Bueno, ba, berriz ere zuen parte hartzea eskertzea, eta baita ere, bueno, momentu honetan ez, irekitzea ere hitza ez? Norbaitek gogoetaren bat partekatu nahi baldin badu, edo galderaren bat e, bota nahi baldin badu, hori bai, eskatuko dizuegu, Beraiek besain fin ibiltzea demorarekin, bai? Ze eh ba jende asko zaudeteta eta ba horik. Bai, eta ahorratzea mikro badago, eh? Itze egin nahi duenak bakizue streamingen ari garela emititzen, eh? jende gehiago kentzunalizateko. Orduan eh? mikro hartu nahi duena, pues har dezala. hori ere eh? izan daiteke zerbait partekatzeko zuen gogoetak galderaren bat botatzeko? Gauza bat esaten guzte baldin bai duzu. Bai, bai. Eh, bai eh, Noa erronkak eh, esan duzu eta bueno, gure gertuko erronkak eh, zeintzu dira. Pentsu duen movimenduarena. Eh, esan du lehen baita ere elkarte batekoa nahizela, baina elkarte hori hor dago movimenduan ez da ez, lanea jotak ez da ez. E, orduan, erronka bat izango ditzeke, e, ba, dakizuen bezala Toledokitunaren gomendioak, ia e, ba, pa, e, kongresuko galbaea edo hori pasa zuten, eta hoain pelota gobernuaren eskuan dago. Ezta e, Eta gero e, ba, gobernori ba, besten duten pues, alderdiek ere izango dute zer ikusia. Ezta, ez? Orduan, e, gure, gure lana izango da e, jarraitzea, e, e, Aldarrikapenekin eta nolabait jaso ditzaten ez, zeren gero erreforma e, nolabite lege, legea edo atera beharko dute. E, nolabite ararauutu egin basko dituzte gamendio horiek, ezta ez. ez? Ordunez hor asko asko jokatzen dugu. E, asko jokatzen duta. Lehen esan du da bezala pribatizazio gaie izugarritako e, garrantzia du zeren gaina e, orain pentsio nolabait esaten die, Empleokoak edo kolektiboak edo enpresatako deitzen dien horiek, eh, azken fina pribatuak dira, eta horiek finanzia, nolabaita eh, fi, eh, zera fiskalak edo abantaila fiskalak edo eh, eh, emateko, ematea proposatzen dute, eh? hau da, diru publikoa nolabaita pribatura joatea, ez da hori. Hori, ezin ez da, zein ez onartu, hori eh? e, izango litzeke erronka bat eta gero beste aldetiken baitare, ere dependentziaren gaia, eh? hor dago eh, eta eh horrekin seituko dugu eh, jakin jakinazazue eh, azkeneko E, urteotan, e, bai, iru lurraldeetako e, foru aldun diek, dutela, e, ar karrera batizugarria, pri privatizazioaren alde, ez da, ez? Zeren e, txekea edo deitzen dana, familie imaten diek, eta nolabite gero dependitziea dutenak ba, pribatura joaten diez ren ez dituzte plazak irikitzen publikoan eta ordun dirue e, publikoa joate nahi da pribatura. Eh? Eta zer nahi dute gero enpresoiek etekinak atera nahi dituzte etakinak nolabite, Persona, eh merkantzia bihurtuta, hori da gertatzena. Idana, eta bai Euskal Herrian eta estauduan ere enpresa monopolio hondiak ari dira aberasten horrekin, eh? Hori, nik uste dut eh ertorkizuneko eh, eh garrantzitsua dela, eh? Eta denon gaia da, eh? Mm -hmm. asko, Carlos eta berriz ere hitza zuena da. guk ez zaituztegu oso ondo ikusten emendikan egia esateko orduan ez dakigu baten bat irrikitan dagoenala ez. E... Bueno, bitartean, norbait animatzen den bitartean igual esatea ez guretzat garrantzitsua zala, ere gaur, hemen aurrez aurre egotea ez. E, antes, tambien, konsara, komentabamos que elztar, aquí, no, ibernos, no, i que todo virtual, pues eh garrantzitsua iru hitze Gaurko gaurko ekimena hau hori ba, ba eh, ba, elkartzea ere eta eta pizka bat ba, gure artean hitze egitea ba, ditugun kezken inguruan eta comunean ditugun ere, ez erronkei buruz eta horretarako baliagarria izan bada, ba baongi. Ta bitartean hemenche bai hitza eskatzen duen lagun batek. Eh, bueno, eh, Sara caipa tu du senbakiak eta gu senbakiak biurtzea eta hola. No quiero que sea, que nos convirtamos en números, pero bueno, eh, has dicho el número 35 personas que están en este momento. Todavía entiendo eh, que sin, sin un lugar donde dormir o sin un techo, eh, cual, o sea, Me gustaría saber un poquito más que hay, o sea, como están esas personas. E, eta gero aiorari ba eh zenba pertsonak parte hartu zuten, eh bezala edo eta gero zenbat lagundu zen dituzten. Erantzungo denik tita batean motzagoa erantzuna eta gero bea luzatu daiteke. E, eunda berrogeita pertsonak eman zuten izena voluntario bezala, gros hauzoan bakarrik, eta ez da erreixa kontabilizatzea zenbat laguntza emantzian, bazkenian beste batzuk ere izan zialako, oso, zentralizatu genituen modu batian, ba, antolatzeko moduagatik, gutxi gora bera berrogeita marrin laguntza egontzian aktibo. Ba, Gehien txunak erosketak egiteko, ba, bakarrik bizizian pertsona helduak edo vulnerabilitate eta risko handia zeukatenak egontzian baitare laguntza psikologikoak, ba, bakarrik zeun jendeak deitzen zuena ehitze egiteko, konpania bilatzeko, eduki genituen baitare eh e, fisioterapeuta laguntzak, ba, begira ba, voluntarion artean bazegoelako jendia denetarik eta E, azkenean horrelako laguntza beharrak ere suertatzen zialako, ez? Ba, operatu naute oraintxe belaunetik, es medikuak esan dit, hau landu berra daukatela, baina etxean nago bakarrik eta ezin dut, Orduan, ba, bueno, holakoak ere egontzian, baina zenbakitan gutxi goraberako kontabilizatuta 150 ba pertsona inguru voluntario eta 50 laguntza inguru. Eh, Eh las personas que vivían en la nave esta eran cerca de 65 por fija que ni todas eran población fija porque aquella nave tenía una población fija y una población flotante gente que releva gente que está de paso Y que como non hai un tipo de dispositivo aberto a receber personas en situación de vulnerabilbilidade ali se metia, metía ¿no? por de población fira un pouco más de la metade de 45 50 personas por aí eh, cerca de 45 personas eh, viviam ali entre delas eh, após la desocupación se ha podido realocar cerca de 15, dessas pessoas em um outro edifício é eh, que tínhamos mesmo ali muito cerquita eh, porque estava ali um grupo de estudantes que com a iminência de, de violência policial etc preferiu marchar-se às casas, de sua família, etc. Estava ali mais por uma questão Talvez ideológica e de estilo de vida que por necessidade si sí própria ¿no? então se marcharam e derraram ali esse espaço esses oquitos onde tratamos de, de recorrer algunas delas personas que estavam na nave e essas pessoas se desplaçaram provisoriamente ao edifício este edifício e se não tem gran eh, digamos capacidade logística nem ni a niveles de gran capacidade de eletricidade etc que por exemplo a agora nel inverno nos hace complicado pela questão de calefação etc que não há Eh, eh, eh, pronto pront, pora, vamos buscando recursos, vamos ir aipo las paletes, hacemos una... una, una como se llama, una chimenea, y ahí estamos, no? Uh -huh. E eh, pront. Eh, Poro, hay efectivamente cerca de 35 a 40 personas que están en este momento en situación de calle y que no tienen dónde estar. Y parte de estas personas no tienen eh, su, su situación documental regularizada, portanto não têm direito ao acesso a nenhum tipo de dispositivo de ayudas sociales eh estão na calle, dependen basicamente de pedir, ¿no? tener que pedir, depende de la caridad de los demás y alguna organización o otra, nosotras propias na medida de que del poco que podemos capitalizar, ¿no? y e vamos intentando eh, suprir suprimir lagas más básicas necesidades das personas, lógico, que no tenemos gran capacidades, eh, un poco también por esto, ahora empezamos a, a pensar en otras iniciativas como esta de hacer los bolsos, etcétera, eh, eh, para podermos tener un poco de capacidad de dar respuesta a estas personas, porque finalmente, incluso desde el ayuntamiento, ya nos han dicho que no, no, no, no, no se plantea eh, ningún tipo de apoyo a estas personas, porque, simplemente, tal vez, dar apoio a estas personas genera un precedente de un tipo de ayuda que el Estado no está dispuesto a dar a cierto grupo social, ¿no? Eh, no hay una política amistosa con relación a a le inmigrante. El inmigrante tiene que estar bajo un, un estrito número de de, de criterios, ¿no? Que que le le atribuyó o no la elegibilidad a cualquier tipo de ayuda social. Yo penso que específicamente en este momento de pandemia, este todos este critérios de exigência deveriam ter sido muito aflorados eh, a exemplo de portugal que é um país muito pobre já vivi em Portugaltugal nove anos em Portugaltugal dizemos que vendemos ela comida para comprar la cena porque para dois não cai então por ali em portugal a primeira coisa que o senhor Antônio Costa échel foi venham todos os imigrantes que estão sem papeles há que regularizar esta rent toda porque já não quero renta aí por la calle sem papeles sim acesso a ser nem nada porque assim não se controlam na pandemia não. Então essa gente tem que estar localizada e identificada. Como a serlo? Vamos por eles com um montão de polícias, de perros, como eu he aqui com os outros. Não, vamos a hablar con ellos y les damos um título de residência provisional e avaliamos las cuestiones caso a caso e depois se si haja falta, alguns deles incluso serão podem ser aproveitados, inseridos na economia porque têm capacidades e são gente que que que, que, pronto, que especialmente neste momento de pandemia, joan pienso que tenemos mucho más nosotros que venimos de países de do que aonde lo que vosotros le man traedia para nosotros es la normalidad. Tenemos mucho más nosotros a aportar, no? Do que finalmente todo el conocimiento, toda a aristocracia europea tenen nosotros en este exato momento, porque no vamos comer libros. Certo? Entonces, eh, ao invés de de finalmente captar, ¿no? Este capital humano de estas personas y okay, ¿cómo hacen cuando están en una situación de gran crisis en vuestro país? Dentro de nuestro colectivo existe mucho esta partilla este esta este compartilhar conhecimento, este compartilhar experiência de como sobreviver em graves crises. E eu penso que isto é es uma das grandes aí molas mestras de, de que o nosso movimento esteja funcionando, é es que finalmente aprendemos a reconhecer que de uma pessoa que tu pensas que deste de não aprendo nada, porque eu fui à universidade, tenho um un título, tenho não sei sé quantos masters, estudei na não sei sé o que tarará, porque tu não no sabes No sei, sé, que taram bicho de tu pé. Okay. Sabes? Então, eh, um pouco por aí, essas pessoas estão aqui, existem, vê aí por Elverro por a noite, antes del toque de queda, te recomendo, se si não tem papelam. É <risas> eh, aí por Plaza e lá estação de Donosti, que são os poucos sítios que têm abrigo minimamente contra a chuva e tal, porque estamos eh, Quando estamos em nossas casas, miramos por la ventana e vemos a cair ler aquela lluvia e aquele vento, ai que acordar que a gente que está dormindo fora e não tem nenhuma ventana para mirar que o mal que está el tiempo, porque el tiempo malo está sobre eles directamente neste exato momento. Enquanto estamos aqui a hablar. E, e las autoridades, la deputación, el nadie vai hacer nada. E já diseram que não. Preferem utilizar los vehículos de imprensa no sentido de criminalizar e a, a la, la ser com que a sociedade em geral veja que essas pessoas estejam na situação miserável que estão utilizando na muito maléfica lógica de meritocracia distorcionada, eu não sei sé nem como descrever isto bem, Porque é é é é bizarro. E uma cidade com tanto recurso que presume de tanta beleza que presume de decir que ha una ciudad de servicios que é para los españoles allá la joyia de la corona de reina pero la joia de la corona de reina, de la reina non brilla tanto quanto debería porque finalmente las personas que le governan le ofuscan la beleza del povo porque el povo de aquí es generoso yo cuando voy a tocar música en la calle hasta Gaino me da nada, pása me da una sonrisa y me dize, Roland, yo no tengo, se justifican. Duz, kando va a tocar a París, por ejemplo, la gente tira morredilla y va así, a su boli, no no, no, aquí la gente es solidaria. Vale, sí, lo siento, eh pero te voy a cortar un poco sí, sí, sí, por si sí, hay total, alguna total. palabra más y no te vale. devuelvo el micro. Pero... ¿Tien? Sí, muy bien, sí, entonces Chukare. Ah, vale. eh, no, por añadir, que me parece muy interesante lo que estabas diciendo sobre toda la experiencia y toda la sabiduría que hay acumulada de todas las personas que vienen de contextos, eh, pues esto que dices, lo que nosotros llamamos tragedia, es el día a día en ciertos lugares, que es como una de las cosas que queremos traer. Yo ahí también me gustaría proponer todos los movimientos que se organizan alrededor de la discapacidad y la enfermedad crónica, como un lugar donde hay un montón de experiencia eh, política que no se organiza en el espacio público, que no se organiza en todas estas formas que nos han sido prohibidas, pero donde hay un montón que aprender, hay un montón de formas de política y de convivencia y de apoyo mutuo muy interesantes que me parece que complementan lo que estaba estoy diciendo. Ez dakit izan daiteke lehen izate nuena, eh? galdera bat egitea, edo go goeta bat partekatzea, edo ez dakit bizipen bat, sensazio bat nahi duzuena. Eta, bueno, bainorkez badu ezer eh, gehiatu nahi, eh, ma mailan zaudetenok zerbait gehiatu nahi baldin baduzue, eh? bukatu aurretik, gaz? Yes. Ba, ba eskerrik asko, eh? bai hortze e, zaudeten guztioi, e, e, benetan hemen diken oso, oso, ez dugu oso ikusten, eta, eta zuek bostoi, benetan mila-mila esker, e, plazar bada izan da hemen e, zuekin egotea, eta eta oso interesgarria ekarri dituzuen e, kontakizunak, eta baita ere ba berezia ez, e, ba elkartzeko aukera izatea, eta... Garai hauetan ere, bueno, ba, ba, presentziaren zera hori, ez, aldarrikatzea eta eta gorputzea. Orduan bezarka da bana, guzti eta eta eskerrik asko.